Розділ 26. Повітряна дорога Склад Філіна був у сусідньому дворі. Його низькі цегляні приміщення з широкими ворітьми і забитими віконними прорізами тягнулися вздовж усього двору, де валялися частини машин, шматки, заліза. Часто бродив тепер Мешко біля складу. Одного разу він навіть зайшов туди, але Філін вигнув його. Мешко став спостерігати за ворітьми складу здаля. Цілими днями стояв він у під'їзді кінотеатру, в закусочній з зелено-жовтою вивіскою, перед булочною. Але той високий чоловік у білій кавказській сорочці більше не з'являвся. Одного разу Мешко знову заліз у підвал. Але до складу Фіріна уже пробратися не зміг. Прохід був завалений. Між тим репетиції закінчувались. Наближався день спектаклю. І Шура настирливо вимагав реквізиту. «Раз ти адміністратор?» – говорив він Мешкові – то повинен турбуватися. Декорації ми самі зробимо. А чим наводити грим? Далі – парики, кадило. Все це ти мусиш дістати. Я завантажений творчою роботою і не можу одриватися на господарчі справи. Миття Сахаров грошей не давав. Тоді Мешко вирішив організувати лотерею. Для виграшу він пожертвував своє зібрання творів Миколи Васильовича Гоголя в одному томі. Жаль було розставатися з Гоголем, але що робити? Не зривати ж спектакль. І як говорив Шурко Великий Мистецтво вимагає жертв. Сто лотерейних квитків по 30 копійок кожний були швидко розпродані. Тільки Борка не купив квитка. Він всякими способами намагався зірвати лотерею. Він кричав, що виграш обов'язково впаде на мешків квиток і мешко гроші замахурить. Йому декілька разів добре перепадало і від мешка, і від генки, але він ніяк не заспокоювався. Борка дружив тепер з Юрком скаутом, який також почав з'являтися у дворі. І ось, для того, щоб відвернути увагу дітей від драмгуртка, Юрко з Борькою влаштували повітряну дорогу. Повітряна дорога складалася з металевого троса. Він був протягнутий над заднім двором з одного кутка в другий. Один кінець троса був прив'язаний до пожежної драбини на висоті другого поверху, а другий – до дерева на висоті першого. По тросу на ролику рухалась мотузяна петля. Пасажир сідав у цю петлю. Відштовхувався від драбини і вихором пролітав над заднім двором. Довгою вірьою петля відтягувалася назад до драбини. Першим прокатався бойка, за ним Юрко, потім ще деякі хлопчики. Ця витівка привернула загальну увагу. Прийшли діти з сусідніх будинків, з вікон дивилися зацікавлені мешканці. Двірник Василь довго стояв, спершися на мітлу і, пробурмотівши пусто ще одні, пішов геть. Раптом Борька зупинив дорогу і, пошепотівшись з Юрком, оголосив, що безкоштовне катання закінчилося. Тепер за кожний раз треба платити п'ять копійок. А в кого немає, додав він, здавай мешкові квитки і одержуй назад гроші. На біса вам ця лотерея, однаково нічого не виграєте. Першим до мешка підійшов Єгорка-голуб'ятник. За ним васько губа. Вони простягнули мешкові квитки і вимагали назад гроші. Але тут втрутився Генка. Він заступив собою мешка і, передражнюючи продавця з булочної, солоденьким голосом промовив Громадяни, випачаюсь, проданий товар назад не приймається, гроші перевіряйте, не відходячи від каси. Зчинився страшенний гамір. Борька кричав, що все це грабіж і здирництво. Єгорка і васько вимагали повернути їм гроші. Юрко стояв збоку і єхидно посміхався. Мешко відсторонив Генку, спокійно оглянув хлопців, що кричали, і вийняв лотерейні гроші. І коли він їх вийняв, усі замовкли. Мешко перерахував гроші рівно 30 карбованців, поклав на східці чорного ходу, приклав камінцем, щоб вітер не розвіяв, і, повернувшись до хлопців, сказав: Мені ці гроші не потрібні, можете взяти їх назад. Тільки перед цим ви подумайте, чому Юрко і Борька хочуть зірвати наш спектакль. Адже Юрко ходив у скаутський клуб, а скаути стоять за буржуєв. І вони не хочуть, щоб ми мали свій клуб. Про бурку і говорити нічого. О, тепер же у кого немає совісті, нехай сам візьме свої гроші і поряд покладе свій квиток. Мешко змовк, сів на батарею і відвернувся. Але ніхто не підійшов за грішми. Хлопці сконфужено переступали з ноги на ногу. Кожний робив вигляд, що він і не думав повертати свій квиток. Тим часом Генка заліз на пожежну драбину. І поспішно відв'язав повітряну дорогу. Злазь, кричав Борька, не смій зачіпать. Але трос разом з петлею вже упав на землю. Генка скочив з драбини і підійшов до Борьки. Ти чого би кетуєш? Думаєш, ми нічого не знаємо? Все знаємо і про підвали, і про ящики. Ну, забирайся звідси. Борька з підлоба оглянув глянув усіх, підняв з землі трос, згорнув його і мовчки пішов з двору.